64. Legea siguranței Cea mai adâncă dorință a omului este dorința de siguranță personală, financiară și afectivă. Dacă face apel la dorința de siguranță, agentul de vânzări poate fi suficient de convingător și îl poate determina pe client să lase deoparte preocupările cu privire la preț, timp sau neplăceri. Primul corolar al legii siguranței este... Instinctul de supraviețuire este cea mai puternică forță motrice în ceea ce privește comportamentul uman. Ori de câte ori puteți prezenta un produs sau serviciu, în așa fel încât să arătați că acesta contribuie la creșterea posibilității de supraviețuire a individului sau a unui membru al familiei sale, creați dorința de a cumpăra făcând apel la sentimentele clientului. Cel de-al doilea corolar al legii siguranței este... Nevoia de siguranță este un puternic factor motivant al comportamentului uman. Câteodată dacă se face apel la nevoia de siguranță, efectul este mai puternic decât atunci când se face apel la confort sau frumusețe sau la orice formă de plăcere. Industria producătoare de sisteme de siguranță, seifuri, încuetori și alarme este construită pe baza acestor nevoi de siguranță. Cel de-al treilea corolar al legii siguranței este Nevoia de a maximiza siguranța se află la baza comportamentului clienților. Deoarece siguranța și securitatea sunt atât de importante pentru bunăstarea mentală și afectivă, clienții caută în permanență moduri de a crește nivelul de siguranță și de a scădea nivelurile de risc. Când vindeți, este foarte util să-i spuneți clientului de cât timp oferiți acel tip de serviciu sau produs. Această informație este foarte încurajatoare pentru un cumpărător potențial. Dați impresia că sunteți o alegere mai sigură atunci când este vorba despre achiziționarea produsului sau serviciului pe care îl vindeți. Să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Arătați că ocupați poziția celei mai sigure alegeri în domeniu. În loc să încercați să vindeți datorită prețului mai scăzut pe care îl practicați, concentrați-vă în schimb pe cel mai mare grad de siguranță de care pot beneficia clienții atunci când cumpără de la dumneavoastră. 2. Arătați clienților dumneavoastră potențiali că de fapt concurența dumneavoastră reprezintă o alegere mai riscantă. Arătați-le că este mai periculos să cumpere de la altcineva decât să cumpere de la dumneavoastră.